День мій на Землю летить з висоти, Короткі хвилини згорають, як хмиз, А жити це значить угору йти, По сходах стрімких, що ведуть униз.